Uneka ubu Batzutan Bernardoren antzarrek zeruan erresistentziaren ubea egiten dutenean Eta tontorretako Putreak pasatzean Hildakoarena egiten dudanean Aspaldiko partez Erriko txalupa Sentiberetan Zigarroak erretzen nautenean Edo taberneroek Miopia areagotzen didatenean Eta lagunek bufoi edo deabru bihotzberak bailiran ikono guztiak sapusten dituztenean haien barrek kanabikoekin batzutan holderlinen garrasiek farolak umeltzen dituztenean eta zutatetean makila bat aurkitzen dudanean ha hau miraria hipopotamoak uxatzeko momentu horietan tren geltoki arrotzetan, aberriko kanta erdoilduekin akordatzen naizenean, orduan bai. Fedea sartzen zait birikietako hau eta irribarre trastzendentala begietan, nire barruko hau dio, bizitzak uneka badu bere xarma Eta akaso urrengoan, kaioa izango zara, edo behar bada, merdre, ubu, poloniako errege. Manifestua. Ez dut nire iragana ezagutzen euripean. Nire sudurra orainaldi perfektuan konjugatzen duen urtanta besterik estut gogoratzen. Erra gaitezen nahi dugun beste, profanaditzagun bizitzaren bertute grazia eta santutegi guztiak. Amaika gau lokatzaren kontra borrokan, dena iragankorra baldin bada, Zergaitik gaua oraindik, marmoleskop xakearen erregina azuria eta peoi beltza erori dira. Hiltzean biek esan dute klak. Metodoaz. Lehen panteista Amorratuan intzen Edonon somatzen nuene jainko adiskidetsu baten aztarna, mendien bedar berdeetan, ilargiaren argi zurian, itsasoaren ur ilunetan, han eta hemen azaltzen zitzaidan izen ezezaguneko jainko bat. Gero. Tamalez, ispiritua eskutatu eta buruarekin pentsatzen ikasi nuenean, mundua profanoa bilakatu zitzaidan eta barraskioa, barraskio. Orain ordea, garai batez burua galduta izan eta gero, arrazoia ere gutxi erabiltzen saiatzen naiz, eta somorroak gombidatzen ditut etxera nirekin bazkaldezaten, eta bide batez, bizitzari aurre egiteko, haiek erabiltzen duten metodoa, nik ere erabiltzeko. Poetika, edo? Zezina paun poem hau ez da aitormenetarako konfesalekua hau ez da apaizak gorde beharreko sekretua hau ez da ilsorian dagoenaren testamentua hau ez da zorginaren kristalesko bola hau ez da gaixoaren terapia hau ez da terapeutaren gaixoa hau ez da iraultza baten bandera hau ez da sistemak igorritako ketamina Hau ez da payaso depresiboaren mosorroa. Hau ez da domeketako arropa. Hau ez da txantxa. Hau ez da otoitza. Hau ez da kesa. Hau ez da alabantza. Hau ez da magit baten artelana. Hau ez da arrosa. Ez da arrosa. Ez da arrosa hau ez da fakirraren ezpata, hau ez da denbora pasa dialektikoa, hau ez da eriotzerako esaldi serioa, hau ez da escrabel partida bat, hau ez da sugandilaren ipurtzuloa, hau ez da artistaren bustinesko bihotza, hau ez da futuruz kargaturiko arma, hau ez da iraganez apaindutako lore jokoa, Hau ezta hil alabiziko ariketa Hau poema bat Zezin si na pa un poem.